تن سماوات ولر دوه بینه ما الا بالله الحق وجلم مسمى والذین كفروا اما انذرهم لزون سوره احقاف تا سوره جاسیه نه رستو نه 60 نمبر 60 ترن 66 نمبر 65 66 او مصافل اثرهم دقل اپدیکه غی جواب ده غی ولسم شو بسوا د دو ته موږ دوه چرې خیر او برکت ته موږ لا پکار شي نو د دې جواب آیات نمبر 28 فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا دو دوه خدایان جوړ کړو الله نه الیاوه نو هغه اوا د دا امداد داد ونی نکي فلو لا نصرهم کله چې دو منا علاکات راغی د دوه خدایانو د دا دویم داد ونی ونه کړو ترغیب ال قران دی نو اخر کې ترغیب ال او دلیل نقلی په جناتو سره ګوراک جناتو قران ورده نو یا قومنا دی بودا یالا هغه چې راکړه اي قومه ومن خبره د داعید دا الله تعالی جناتو منل نو تم من, من کنه سورو کې ترغيب د قران او بیت دې کې هر قسمه شرک رد دې رد دی شرک فی الدعاء او رد شرک فی التصرف او رد شرک فی العبادت دا ټول د پکې حامیم تنزيل کتاب من الله الى العزيز الحكيم حمم الله کو بوږی په مطلب د دې حروف او تنزيل الكتاب کتاب طرف الله نه دي چې ضرور ذاته حکمتون والا ما خلقنا سماوات نه دي پیدا کړې اسمانو نو سماقام ما به نوما سچيب ما به د دې کې الله بالحق مکر لپاره د خالقولو د حق نه دي چاپ مخ حاضر مسما لپاره د نيټه مقرره دا وتشليګي نظام کنه يونيتي پورې خلا چې نه ټوله شي دا نظام به ختم شي ولذین کفروا اما انزلوا موردون آګه کسان چې کفرې کړ دې هم ماده غسنا ان ضرورت دوله په یاره ور کوله کېږي مور زون دغه نه ایراد کوون کړي قلت ورته ارایتم خبر یک وحال دا غچا منې تدونه چې تاسو ته چغوې من دوی الله سبحانه تعالی نه خبر کړي ما په بار د غچا کې اټلا را کړي ما ته په بار د غچا کې تاسو ته چې غوې من دوی الله سبحانه تعالی نه ارونی ما ته خو ماده سه پیدا کردي هغوونه لرې د ځمک نه تاسو د چکې وای نو ماته خلهکو من نه لرې ځمک کې سیشه پیدا کردي ما ته و که نه چې غې پیدا کرد دی پیدا کرده کووب پیدا کردي که ې پیدا کردي که انسانانانی پیدا کردي توته خاال نو مخلو کومځ کې دی تو ورته اعللا وای نوابدانې کومځ کې دی له هم سرکون في استات ای برخه بره مانونو کې برخه زمک کې مخلوک دی یا اسمان کی صبرخشت اے من قبل ہا دا ہا اورڑے ما تسی کتاب سیدی کتاب نمخ کی اواثرت من علم یاو دلیل من علم کتاب کے دا مسئلہ لکھلا کو چتے پیغمبر وی لی ان کونتم صادقن کی رشتنی فاس کتاب کرا لکھ یا پیغمبر ویلی خبري خدغه خدوه چليږي کنه تا ته چلخي قران قاتوب يو تنويلا خبره داسې ده ته و چې الله ویلی د الله رسول ویلی بیا خو ټیکتا دین حل تنراغله ان كونتم صادقين ومن ازللو سوق غد گمراه ازل من گمراه ممن دا چانه يا دو مين دو الله هي نه په شرک ته دعاء چېغه ويواز يو الله ته وای څوک دا غټ ګمړه دي هغه چانه يا دوه چې چې رو مين دون الله <سؤال> شواد الله تعالی نه منا غچا تلای سجیب لهو چې نشي پورا کوله حاجتونه دا او قبولتي نشي کوله دا فارم لاي استجیب لهو نشي پورا کوله ضرورتونه دا ایام القیامت تر در القیامت پورې قیامت پورې کې چې غوي کنه د دې ضرورت نشي پورا کوله دا ولي دا چې غو او رنن وهو من دعاء غافلون دوی دې چې چلاشه ادریغا ورتن بیاوم پینو به ګل نه پوام اته وای کړه ان کو نه عبادت کوم لا غافلین موږ تاسو ته څهونه بخبر چغاورې زمما ضرورت پوره کوي واذا خوشرن ناس او کله چې دمو بکړي خلک په قیامت کې کانو شو د معبودان لههم د عبادتان ولرا عادان دشمنان هه وو ورته تاسو زم کله کړ دې وکانو شو د معبودان به عبادت ته په عبادت ته د اشاره کوونکې او دم به کارو کې تا خو زمون نظرانې ن تا خو مونږ تهسیید نه د کړی سااردو او بل نه انکاریان شخه دغه کشران ورا پاسکس د مشرانو ته به مون ساذاب نهدي کوي که نه اوغ به دپارران ک نه سلی نا جز نامصور نامارنا من مخیست او دلته چې راجم مل که نه دا کران بهله وورشي مشران به ور ته وي څ وروي کانو بیااد هم کافرین قانو له هم مشیدم معبان دو د فدبار قانون معبودان لهون دی عبادتان و دپاره اعداء دشمنان دوبیاول دشمنان سکنه وکانو شو د معبودان به عبادتهم پچوغ د دغه كافرين کافرین انکار کوونکی و اذاۃت الله لهیماتنا او کله چرسته کی په دو منزوماتنا واضح حال اللذین كفروا للحقیق و وک و وکافروا حق لما جاءهم کله چراغ دو تان ذاخرم مبین تا حجادو د احقارات د حق تو دو جادووی ام او امقولو نفتراکس آیا ودو چې دا ځ نه جوور کړ بیا خواسانه ده که نه که ما ځ نه جوور کړی وبال په او کدا دا د الله طرف نه یا تاسو نه وبال په تاسو کلل ته ورته و نفتې تو وک که دا ماې زن نه جوور کړی نو فله تمنیکو نلی من نه لای شيواداران نه تاسو ما د پارا من الله دا الله دا عذاب ش شو شي و اله موبی ما تو فیزونه في هغه خپوې پاه خبرو چې تاسو نو نوځ پغې کې تو تتاسو پای بای بای زماغ، زماغ تاسو پای کې نو نوځئ کفا بهه دم به وب نه کوم کافی د زما غان زما اوستاسو مابی کېول غفورو ریم هغه به خوون کې میروبان دکس خول ته ور ته واییه ما پې غمر نه ولې سنااشنا خبره خو دا مکثال سلام راغلی نو مثالله سلام راغلی د یودوته وئ تاسوولین انکار کوي ځکه تاسو مثالله سلام منای د ساه تهوي انکار ان کار کوین تاسوسااله سلام مني افیر توي مکه قریش وتا تاسو ولې دا خبره ناشنا غنئ تاسو قائل د دې ایبراهيم ورسلام د الله پیغمبر و او موږ دا په دین منیو ما كنت بمذلم الرسل نیمزه ناشنا دی پیغمبرانو نه ما ادری ما يفلو بكم ما ته سپته نشته چې سبا کې چې تاسو سره او ما سره ما يفلو بكم چې سبا کې چې ما سره ولا بكم تاسو سره نو سم څه مطلب ده پیغمبر وایي ما ته پته چې ما سره بس کېږي او تاسو سره بس کېږي پته نشته زکه چې کافر وځنه جانم تجیک او دا پیغمبر به جنت تجیک نه دا د دنیا ما. ما امور خبره ده خام او خبره نه ده ما دري ما يفالو بي چې ما سره به سكي ګراتم چې وختي دنیا کې ولا بكم او نت تاسو سره علم الغيب خو سنيمه چې ما سره وایندس کیږي او تاسو سره سكيږي د دنیاي امور باره کې او اما في الاخرته فهو في الجنه وهم في النار اخرت کې هغه خبر دا خبره ده چې دا پیغمبر اوو جنت کې ده او دو پور کې دي کنا ما ته په دې مور دنیوي امور تا ته تاسو شي پته دا ما ته پته ده چې نبت علماء یو خا الیا نیم ز تابع موږ دا خبره چې ما ته وخیږي او ما انا الا نذير مبين او نیم ز او فمنګا زهره ورکوون اگر ورکوون کې خاراں قل تو ورت ويا لخبر را کې ما ته ان من عند الله کچرتوی دا قران طرفه ده الله نا وکفرتم او تاسو انکارو کوي څنګه چلوي دا دی که دا کدا ما ځان نه جوړ کړي نو خبر اخلاص لا فلا تم لیکون من الله شیان تاسو به زموږ ورنه کوم ځان نه جوړ کړه ما دروغه لیکن دا څهونه شوه بلکې دا دی الله کتاب وی او تاسو انکار کړي نو به وسنګ چلی وشاهید اشهیدوم بممن اسرایلاک او ګوئي کړي د پدی من یو ګوئي ګوئي کونکي د بنی اسرایلونو موسی علی سلام علامه مثلی په مستند دی باندې تورات ته اغه د آسمان یو کتاب راوړل وکنه وشهید شاهد او بیان او بیان بیان کوونکی مم بد ایسرائیلا د بنی اسرائیل نه علامه است په مثال د دې معنی مثال او په نزول کې تسمان راغل او په مضمون کې چای کوم توحید مسالې دان دي کوم توحید مسالې دا اړیکوم قیمت مسالې دان دي کوم قیامت مسالې دا اړیکوم د انبیا او تذکیرا دان دي کوم انبیا او تذکیرا علامه است دا مطلب دی فصاحت بلاغت کنا فصاحت مسل نشته لکه لیسه کمیستی دا مسل نشته لکه فاتو بسوره من مثلی فصاحه مثل او بلاغت کې دا قران مسل نشته البته نزول کې او مضمون کې د دې مسل شته تورات انجیل زبور پر نه راغلی نو قران پر نه راغلی اي کوم مضمون د توحید ده نو دي کوم دي مضمون د دي توحید ده فامنن فا واغو من واستک پر تم تاسو دان غټو ان الله علی هذ القوم الظالمین الله هدایت نک قوم ظالمان وتا نبی علی السلام پو که ما د روغ جوړ کړي نو خلاص یی کله دا د روغ نه اړتیا کتاب وینو پساو بشی وقال الذین کفروا وی کافروا به تور د اعتراض وقال الذین کفروا وی کافرو به تور به تور د اعتراض الی جنامن فبارد المؤمنانو ک لو کان خیرن کدا دین د دو دی خیر و کنه نماز سبقو الیه مخکشی بنو د دې د تنظیمنا کدا قران خیر و دا دین خیر و ما سبقونا الیه نو به مخشیت د زمون نه دیتا دا س کار نه دی قب.. نو ا کدا س کار وای نو ټول نړو به مون کړو دا س کار نه دی کنه تاسو خبر نه ده که خبر وای ټول نو مخه مون کړو دا س نه ده که دین وای ټول نو مخه مونږ چه قبول کړو د دې آیات لاندې مفسرین لیکي هرغه او فعل چې هدي صحابو نه نه دي نو غا نه دی ولی Segah l�ی inhravية تحانvt قذاری دارش او هرنجی که لنا باعش ساجه او هربی Gall have killed in. ولی عامده ان اوها تحانذی و خواله، این قمل عضی ، Estate has been reported. بخواه Lebanon'sbes مقصود و ا milhões jadi yeah. هره اغ Loud is gospel in. قول ع Dead ha favor, tfikere nor meat hall. او نهای صراعی دارش دارش آقند. ولی سی مع صحابو شنو ده کړه د دین نه ده کنه نو دلیل قران دی حدیث دی نو قران او حدیث ټول نه ډمبه چې صحابه و ورده ده, ده. نو خیر چې موندل نه ټول نه ډمبه هغه عمل کړه ده چاغو دور کې وشه نو نو څنګه دینشه وایم له یاته دوی هر کله چې په اونلارې دوپدی کتاب باندې په نشې دوپدی باندې پته کولونه زه د چې وایم د اوان ضعیف كون قديم دا دروغ دین جوړ کړه شي وي قديم ځړه افق نه د رو جوړ کړی شي قدیم پوخانی حضرت آدیانو سمودیانو ډیر پوخانی خبرې دی پکې سیدو په پوانی شکانانو بیا خیر دای ترازو کې داغو درو دی لیکن ډیر پوخانی درو دی پوخانی خبرې دی پکې امین قبل هی امکد قران نا کتاب د موسی او امامن پښوا ورحمتا او سبب د رحمت لپاره د خلقو هغه کتابو مکن وها دا کتاب د قرانم مصدق تصدیق کوونکې د دغه کتابونو لسان نه عربی په چ عربی ک لیون در دل نظرهمو دی لپاره چې یاره وړی شي ظالمانو ته دې نظیر کتاب د موسا هغه م مصدقونو تیک کوون کوو د دا کتابون دام کتاب دی که نه مصد د کوون تی کوون کوي د منو کتابو په عربی کوې لیون در دل نظرلمون دی لپاره چې زیره وړی ظالمانو ته او بوش رال مخسین اوداررنګې زیره الذين ظلمو دا تخويف شي یاره او بشارت للمقصرين خصام الكون کو دپاره ان الذين قالوا ربنا الله یقینا کسان چې وای رب زم الله دې ثم استقامو بیا په کلکشل استقامت بارے کې مونږ مخ خبرو کړکنه ثم استقامو کلکشې په هغه باندې دا نه چې پور راپوري فلا خوفنا علیهم زکه چې دا ټک ویل ان الذين قالوا ربنا الله بيدې ورکل کېدل ګران دي کنه یو تندغه نبی عليه السلام ته زمات اثر مين ده هر څو چې ده و سوچو سره د دې مينې کنه نو فقر د پاره داس تیار شاله کډمځه ته چې سیلاب منډي وای د ګران کار ده کنه دا رنگ یو تنداوې رب زم الله دې نو بیاغه قانون کوي چې کوم الله ویل دي کنه ثم استقاموا بیا په دې کلق پاتش چې منافقان په شان ته لا اله الا الله ولا اله الا الله حالله خوله دنیا کې په دوه ډیرره یاری راغلی نو دومن به دراتون د راتون کې زمانې جنت ته لار کهه دی به یاره نه کوې چې سار وسی چل کېږي بلج بهسی چل کېږي لکه دنیا کې یو سری یو وررض هغه صی تیر شي د بیا سوچ کې ساار به ور څنګه پهامې مفلا خو پهله هم د راتون کې زمانی یاره بنی والا می نه به غمدې په تره شووي زمانی یاره فلانکې کارې نو کلی نو دا مثبت په نه ولاغې کیرشي زمانه کې سکارو نکړی په هغه پریشان نه کنا جنت کې دا شي نشته ولاکه اصحاب الجنه د جنت دغه جنتان دی خالدین فی امشای پای کې جزام بما قام یاملود بدلا ځان قانون چې دوکړ دې اوسره انسانات او کلق حکم کړ دې موږ انسان تا به والدې په وارد مورپلار د دې کې انسان د فیګړې سلوک فیګړې خصلو حملتو امه کرها پر تکړه د دلره مور د کرها ډېر په تکلیف سره نبی بیاله <سؤال> السلامو تن تپوس کوي چا سره یسانو کو و کوموي عمکات بیا تپوس کو چا سر احسانو کوم وي عکات مور سره در دل تپوس کوي چا سر یو کوم وي سلورن سرور نظر ی بااک لکه چې هغه کم مشقت برداش کرد دی مور ډیر برداش کردي که نه اولی په خیټ وللی بیا په جولای کې ګزوللی بیا چرغ خوررااک سکات بند وکر دی بیا سف ولهکرده نو سپه او سره هغه سوغه کرد خ دوومه مشت نه برد ش کړی دمنې در د نو پلار خومه پریشانه نهدي دی شه کوي نوور سره شه کوي دمنې در دی نوور پریشانه ده د اوګ د نوور پریشانه ده د کور نهبار دی نوور پریشانه ده سر تل دی نومور پریشانه ده کوورې پېخه د تل د نوبار پریشانه ده چ لک به ویخې جنای به وخشي بچ ډیره پرارشانه ده ځکه د مور تکې زیاته ده که نه اووزان وکړو او دا رنګې را وړی د د دییر سره او حمل او فصالو 30 شهر او دغه رنګي ګرځول ده او فصالو او جدا جدا کول ده په یوه نه 30 شهر حمل او فصالو شیټه کې ګرځول ده او فصالو ا بیا جدا کول ده په یوه نه 30 شهر دو نیم کال دو کال چې نغه موده رضات او دغه رنګ چې نه اقل موده د حمل هغه چې میاشتې شپږ میاشتو نه کم بچي وشه شپګو میاشت نه کم بچنیږي او تنه وادوکه اشپګو میاشت نه کم بچو شونه د ددنې ولي مودا نه ده کنه شپګو میاشت شپګو نه زیاتوش په ته حضرت عثمان رضی الله <سؤال> تعالی انو دور کې یو وادو بیا بچي هغه میاشت مونه وسه عثمان رضی الله تعالی مو اراده وکړه چې دې خج من حدو لګوم دې زنا کړې بچي شپګو میاشتو کوسه تعالی رضی الله تعالی او دې ځنه ستدل <سؤال> لوکو حمل لوه فصالو 30 شهره به توکاله درزات لري کنه مدته مدته حمل شپګ 100 شپږه کې نه کیم امام سیم پنځمنه مدته درزات غدونیم کالدا صاحبنه پنځمنه غد وکالدا امام ظفور رحم الله پنځمنه غدري کالدا او او اقل مدته د شپګ شپږه کې اچتي شپږه میاشته نه مخکې بچې چغ نه پ دا کېږيسممت لب د دغه سړي نه د یو یوځې شو سره نوپګ میاشتو پورې دده بچې دید نه کم ووشو د دی نه دی نن وادو شو دی وخت نهدي سابوي نوشپګ میاشتې ی شپګ میاشتروست د ده سالور میاشتې پ می منې نو دا د نه دی ح دا به شد ده هو تر دی چې او رسې د دا هغه پوښمو را خپل ته او به لغار با نهه اورسې د سیختو کالوته مقال دیوی ربی اوزینی ان اشکرنی و تکلیتی انم تالیی گیسوی ربی زما اوزینی مالت و فقرہ کا ان اشکرہ چیزو شکرکم ساد نعمت و ناغا چی تام آمانی کردی والا والی او زمان مور پلارمانی وان آمار صالحا چی زمان لکم نیک ترزا ہو چیستا پسنوی و اصلی حلی فی زوریتی و صلاحیت پیدا کا زما پاولات کی فی زوریتی زما پاولات کی دینی کئی انی طب تولے کا سم را ولزمه په بچو کې صلاحيت پیدا کزمه په بچو کې د دین فزوريته کنا ته سوال کوي کنا چې لازم ما بچي دیندارا کې د کې استعداد صلاحيت پیدا کې اني تو په لایک یقینا ضرورت کومتا تا وي ني من المسلمین یقینا زه د غاړو خوند کو ما دا بچی چې پیدا شي زني بچی دا شي غن دینداري او دا رنګ غمرلم دعا کوي ځانلم دعا کوي خپل بچو لوم کې مورلم دعا او کړکنا انامت آلیا و اعلا والدیا و انام صالحا او دارنگی مالت تفیق راک کنا اور پسیم و اصل اخلیفی زوریتی نزان لهم دعا کئی نمور پلاد لهم لوم ناولاد لهم کئی ذنی دا سی خبر چی پیدا شی او ذنی اگر دیر بیکاری کنا بلائک اللذین انا تقبلو عنهم اخسن معاملو دا کسان دی چی قبل بکم دادو خستا عملونا وانا تجابنو عن سیاتهم اتجاوز به کومه د دوه بدونه فی اصحاب الجنه دوه جنت تعلق و د سر کې اللذکانو وعدون وعده د درشتین والیا غ چې دوسره شویل دا دوسره چې کوم وعده شویل دا او پوره شي چې داږي کسان و جنت تلاټ شي لیکن یو بل قسمه بچي بل قسمه بچي چې بازي بچي خې ناغه سمشي او بازي بچي بیکار کنا قیدی خراب وي ولذ قال لوالده او هغه بچی قال چې ویل والدې هم راپلر خپلتا افسوس له پستا سو اقدمه نه اتو اتو آتا ایدانی نه آیا تاسو آتا ایدانی نه آیا تاسو یارهوی ماده دینه نو چې زوب دوباره را وخلشیم پورته بشم وقد خلت القرون من قبل ډیر پیړی زمانہ مخکې تلینو یوم ندراغلې دې بیل کین قاریز قیامت نشوت بچی قسم نه وکنه اومه د آیاتن تاسو راړولیو قران کې الله رب او ترتیب خي ترتیب دا خي تاسو بچي نشته تا الله نه غوړې نو صلیباره وغوړې ماغه سوره مریم ده غزلوون رواډه سوره مریم چې بچي د نشته سرښت ده نه هغه وغوړې نو صلیباره وغوړې سوره مریم کې وایي ته بچي هغه دل په دین لپاره وغوړې کنا وایي نه خفت الموالیا آیات نمبر 3 کې و نه خفت الموالیا من زیاریکم د تربران او خپلنا می ورا ی روس زمانہ شهاب الدین خراب کی وکانه امرات یا اخر خد زم ماشند لا فحبلی ملتون کولیه وارث دین غیر سنی و يرث من الیاقوب شو وارث زماد دین شی او د ال دی یاقوب شی و جو ان رب رضیه اغو کردې پس نخل دربار کی خاط اوس بیا دین لپاره بغوان دي لیکن پاکیزه اولاد سورۃ الانبیاء ته سورہ واده عاشق پاکیزه اولاد بغوان دي دانچه یالله بچی راکی یالله بچی راکی یالله زوی راکی دا شیبه نه وای یالله پاکیزه اولاد راکی دا ټیکې و سره تلکای کنه پاکیزه اولاد سورۃ آل عمران درېم صفاره ګورې زکریا علی السلام هغه سوال کین پاکیزه بچی غواړي آیات نمبر دې آګه 38 اونالیکه دا زکریا رباء قال ربي هب لي من لذونک ذريه طَیبا بچی پاک راکی مال کنه ذريه طَیبا پاکیزه اولاد بچه به وواړی یو دی دپاره به غواړي بل دا چې پاکیزه به غواړی درمه خبره کله چې بچی وجود نو راغ خ د راغې نو بیا به آیات دغه ياتو ګه دی لږ مخکې یت آیات د لږ مخکې کله بچی په خیټ دی نو بیا به دا به و انی نظر تو لکه مافیبتنی مح رافهه قبل من ن یا الله دا بچ دی دپاره ووقف دی ان نهکانته سامی ولالی بیا چې دا خبره و او کله چې بچي غټشه نو بیا په سوره لقمان راوړو کنه یا بني لا تشرک بالله دا غټه غټه عقیده سمه کې دی هغه دا نه چې بیا بو ته پیغامای بچي غټشه خپل کار وکړي دا ود سوره لقمان خبر ورته کوي او د لقمان حکیم پوره رکو ورتوا او واوري ای بچي شرک مخاواق ای بچي شرک چه نذل میعظیم دی مور خپل حق پہ جنا دی الله طاقت قوت او بجنان نیکی بدی راوباسي مذګاو امر بالمعروف کوا خلق سره میل جول کې کی پاتې کیږي ادارنګ وخت په مشي کې واخذ ومن صوتک خپل کلر راتل هم چې ترکیب سره کا د دې تفصیل د دې حکموم ویلو به ورته دا خبرو کې دا اعلی چې د غرش او کله چې غرش اوس تا خبره نه مني ل بیا د دې صورت احقاف تورا شي بواسطه والذي قال لوالديه او لكما ساخبره نه مني توار ته لا تشرك بالله قامط راځي حساب کتاب کېږي سورته لقمان د ورتوا وره اغه نمنې اغه نمنې بیا وسې چل کوي بیا وت چلدا کوي او ما سان الله دا دوړه فریاد کې الله ته ویل کام بیا الله ته سم الله بچی بچې سمکا بچي تبو موې سمشا دانټ چې تاوت سورته لقمان و اورو ابيغه زنه ونم تو ځخ خپل کار کو ما خپل ذمہ خلاص کړنا چې کله سورته لقمان د ورتوا او نمنې دي اخرت نمنې سا خبره نمنې بے بسی چل کئی ب اللہ نصال کئ اللہ می کا بلےقانہ بچیتہ ہوئے چہ بچہ سمشاہ نواد اللہ حق قیابت گورے راجیی کہ خاک خا دغہ اوشن ک بچہ ستان نمنیم او بالکل ج کل تہ دنیا نظی نو بیا بسی چل کئی لصور کے بقاہ اول س پاارہ بالکل آخری مختہ سراواڑا ہوئے آخری ماخ چہ دنیا نظی بیت کئی اس کا وہ وابیہا ابراران ہی وہ۔ او ک تم سوادہ اس خدارہیقوب مو تو اس قال للی بنی من بعدی۔ چې دې دنیا نن دې ورته سوای به توحید هغه ترغیب ولور کې چې په دې باندې خلک پات شي إبراهيم عليه السلام مخکل زامن او تسوي هغه داوي کنا زمان نو روستو تاسو چا عبادت کوای اولات تموت ان الا وانتم مسلمون بچو چې تاسو مون مرغ راځي په حالت اسلام کې دراشي عمر نو روستو چې عبادت وکوای او اقرار وکنه مود الها کواله و الها ابایک ابراهيم و اسحاق و اسماعيل و اسحاق الهاهم واحدہ ورغت تربيت ته کنا دا چې ترتیب سر وت بچي غواړي اي نو عبدالله حق یقینا وعده د الله حق ده مسلمانانو او بادشاهو هغه لخرولېګه چې لخرولېګه جنگلا نو اتلار اغلا چې بچي شکېس به مونږ لخرولېګه او مشر کمانډر امیر خپل زوي جوړ کړو او دا خپل بادشاه مسلمان لخر مشر چې نغه خپل زوي ک الله له جنگ جهاد له ولېګه اطلع لارلانچر بچی شکستو خور ستاځوي هغه ماته وخړک کافر غارب غارب شله لودې مغلوب شویو تختیدل هغه ډیر غسین لاړ اخځي تعین بس ستاځوي چې کنه هغه شو شرمول هغه وت تختید مرچینب هغه نه نه تخته لري ما ته خبر رسای اداري راغلی هغه ماته اتلا را کړم هغه هرڅه چې نه ده تختیدل دا دروغ وای هغه یو غړنه نه د اتلار راغ نه د شکز غم دی او بل نهښ خبره نهمنې دا بل غم شو انت پایشانه شو چې نه زما مشرو بل سره مشر خیر زما زوی مشرو هغه او تختې د داغمال هر شو تونو ممر لپاره چې تختې د ې غټانو زمون خوړېړي شي لکن دا د چې اپس کېږي نه که نه میخواانان شمیږ نو پلار شمیږي د ښو شرموم پلار انت پاارشانه اپله مور بلکل مطمین دا, دا. نو سوخه پاسېت لار اغل چې هغه مخنه خبر دروغه هغه ټين تخدي دي نه غ فتحه من د الله ډېر لار خځې توینه عجیب خبره ده زه درو جن اسلام زما خبر رسا اداره درو دن شلي تدن نقور دن ناستوي ترشتري شلي داس نه چل لیک ما ته وراز وای اغه چې ساره من حق دې دې دي زما خواني وراز درتوي ما کړي دا راز ما تر سچا تن دی ویلې به ما په دې بچو نه ډېرې کله زه ما خېټه کې نو ما مشتبې خوراک نه خړلې نو نو نه ما خېټه ته نو او کله چې دا پیدا شو نو کله زه پاک شلم نو ما برکاته نفل کول پس پسوب دل ما پای ور او حرام شی خو پرې دا ما مشکوک شنه نه خړلې دومره مشقت ما برداشت کړت ربو الله مال بوزدل بچی راکې ازما زه بوزدل جوړیږي ما هغه د زه ما خېټه ون راغلل اغه وخت ما مشقت برداشت کړدم د ما خیال کړ دې چې نیک صالح مجاهد جوړ شي ازما اراده اوم داوه چې دی و مجاهد وین اته موږ شکهت ما برداشت کوو ان الله لا یذیع اجر المؤمنین الله خدای مؤمنانو اجر نه زیات کای زکه ما عظم سره وی چې قران آيات ته چې الله د مؤمنانو اجر نه زیات کای اما دبر دې مشقت برداشت کړ دې نو زما زو بوز دل سره جوړې شي ما دا منم چې شهید شم دا منم چې فتح به موندا ټوکري ټوکري شه دا منم فتح به لیکن دا نه منم چې هغه شکه دا وجه من سبا د بچو تربيت دا شکل کیږي کنه چې خېټه کې او دا غ خیال وساتل شي به جولای کې دا غ خیال وساتل شي دا یو عالم باره کې رازي چې کله چې هغه بالغ شوت لغړ شو او خيار شو هغه نیم قران هغه تیادو وایي مور باغی کې نسله وزن لوي قران وي نیم قران هغه تیادو کنه بیا او اسمن د غاني وي نو بچو ته غاني یا او په خامه چې سورۃ کسین وي نو سورۃ واقعه وي سورۃ رحمان وي نو اړو بچو ته واغه یادو بچو خپل حق وکنه وګوره چې صاحب چې تا خبره نه مونی یو ورن نو الله ته فریاد کوي بلغه نو بچی ته وایي کنه زه مدرسي کې وګي کې یوتن انتهائی اچینو غبي زين ولو انتهائی غبي او سازانو وو ټکو غبه تخته ده سشي ونه یادې ده سو پس ګورم ته ته تا حافظ قران دی اماخه قران اورې تر طرف او ډیر مضی سره وي زهه حیران شمه داغه بچی دی چې ټولو سازانان ته نه تنګو موره پلار ې نه تنګوکي او دارنې دله قرران نه را ته زه حیرانم چې چل خود خوسی چللیډې وخت سووج کې وما چې دا بچې او دله خوټک نه را ته دوه نو دا شقات په روزانه دهدو چې ن یادورتهه هغه به په خپله و چېسی چللوک شپه او ځ لګ نديګر ته او به تختې د پلار و بیا راشته ما رسی چللی او چې دا اوس دومره فصیح بلیغ خښته قران لوري داسي چلک بیا چن یو موقه کې زاغ کور تلانم او دا چنه او کور ول چرنه ځما د محرمات نه ناس خبرې مون کولي اغي چې دې بچي د فار د پلار د هر روزې په نه سنلی لګ نار نه سنلی په کومه وړب او د مشل مشمنل نو یو ما خام ما خورا کو بل ما خام بکاو هر روزی په نار نشیل دي چې هل ما وقف کړ دي قران لپاره د قران راوله چې بلار دومره تکلیف برداشت کوم نو بچه به حافظ شي کنه نن موږ داسې فرض مزبوسي وچیله دوام نکو او زه اغوالو دا چې د نا علامه جوړ شم اوبې کله چیږي وهما یاستفی سان الله به فریاد کوي الله ته ای الله بچه میسم کې ديغه نو بچی ته وی وای لکه طبابشی امین سم سمشا ایمان راوړی نواد الله حق قیامت میں انکار مقوم عادت الله حق ده فایقول پس غبو ما هدا الا اساطیر الاولین نه دا مگر قشیدل منونو ولائک الذين حق علیهم القول دا کسان دي چې ثابت شو په دوه من فیصله د عذاب د نبکیګه پاګه ډالو کې چې مخکې تیرشید دي ددونہ من الجنی ولنسنم قانون خاصرین ولی کلن درجاتن هر یو د فارم درجات تکنه مما عملو د وجد نه چغو کړدی جهنم یان دینو جهنم او پاره درجات دي جنتان دي نو جنت ته وزي اوول پاره درجات دي اولي او في اعمالهم وديله پاره چې پور ورکه غوته بدلي د اعمالو نه جاوه چې هغه من زه او هم لا یسلمون غو من مذلم نکيږي ويوم يرد الذين كفروا او هغه رضمنه چې پیش پشي کاو پیش پکړشي کافر پور, پور من او به ویل شو ورته اذهب تم طيباتكم في حياتكم الدنيا هغه ستې تاسو مزی خپل پورا په د دنیا کې ته ډیر عايشه شرت کې سات جون تیر وستمتاتم بها في دغ است تاس په هغه باندې فل یو ماته ځو نه عذاب الهول بما كنتم تستكبرون نن راځو بدلار درکول کیږي تاسو ته عذاب دي ذلت په سبب دی تاسو به لوي کوله لوي کولاک تاسو ولیک تکبر وکاو کنه بوته وسیده کوله تاسو دلیلنه تالب کو اچ الله تبو بن لشي دلیل څه دی که چې خبره باندې منلا شرک او بدعت کې واخته وینتا به دلیل ته نه کو ادا توحید اد سنت دلیل بده تپوس کا ہستم تاتمہ کلیم مت جو نادابلو ہونی بما کنتم تکبرون فل ارت فسوام داگی چتاس ولیکول پس نہ کہ نہ حقا وبما کنتم تفسقون فسود داگی چتا صبح فسقون فرمانی وکولہ پس تکبرون فل وبما کنتم تفسقون عمل کی فسق پرتو چا عقیدہ کی شرک وی عمل کی فسق وی زیبی جہنم یاد کا کنا وذ کولهات هغه غره خلق ته ویل مکوای اذا نظر قومه کله چې و یاره قوم خپل بل مقام قامقند احقاف کی احقاف شګو ډیره کی دوی شګو ډیره نو دو دوما غزه کیو کنه چالت د شګو ډیریو او کومه کی شګو ډیرینال تسهیلې نی الله دوی من سلی را وښتا دې کی سلی نو کنه وقد خلته النظور اتیرشی دې دې نظر یاره ورکوونکي مين بای نې دې هم ان خلفه مخکده هدل سلام ناروست دا غنه مخک ده غنه تیرشی دې نوح علی سلام اوروست دا را غنه راغل کېنه صالح علی سلام شعيب علی سلام دوط علی سلام الله تعوذ الا الله تخلق قوم دې سوي عبادت مکو سواد الله نه دې بلچا ان خاف علیکم عذاب یوم ناظیم دې علیکم پتہ سو نه عذاب درزلینا قالوا قادو یجتنا راتل کې دې تا مون تل تافقانا تل بارا چې واړې تم موږ خانه نه خپل علی تذیل پر راغلی چې موږ خپل لري هونه وړې فاتینا به ما تعیدونک موږ د اختو نیو راوله په موږ نه سادهګانه چې تمونتي نه یاره یې موږ سره لوز کوي کین کون د مناصقین ته ترشتونو نه ترشتونو نه چې څوک شیر کو کوفر کوي په غو عذاب راځي موږ کو کنه را دي شی قال وی پیغمبر ان ملال مویند الله یقینا علم دراتلود عذاب الله سره او بلغو کوم ما ارسلته به الیکم بلغو کوم زور رسالت است هغه پیغامان پیغامونه چې په هغه باندې لګلش ولیکن نراکم قوم نتجاهلون لیکن وی مستتصاص قوم جاهلانی قوم جاهلانی عذاب غواړی او داسې نه کوی چې تاسو توحید قبول کړئ عذاب دفشیم فلم مارا او مفسرین لیکي فدو م نسخته گرمی راغله گرمی سره سره تند راغله او د رنګ قاط راغی باران نو ګرمي جوړ اسلا ور زوری ده چې وره او خوشحاله ل چې مکې به وررض باران به کېده اوس وراض باران به ورز ور چې نځ شته سوې شو د ټول لاغ سووریې راجه مشلل چې رااج مشل الله په باران د ور را وو بره نه پهور ورې ده کته وورو نوبر نه پهور راغې په ماه او په هره کله چې دوړې د آزن ورې مق پګ اوې چې رالی نه دو میدانو طرفته دا وررز پل د پل د غټ غټې ورې د باران په شکل. چکه کوم وریځونه باران راځي کنه دا شي پلان دي غټي وریځي مستقبل او ديته فراکل د دوو ميدانونو تاک دو چغه کړه هاذا حارز دا وریځي د ممترو نا پومو باران وري بل و مستاجل تم به بلک بلک باران نه دي بلک هغه شي دي چې دوغه په تلوار غواړي چې غزاب دي کنه بل هوا مستاجل تم به بلک دا هغه شي دي چې دو پاغه هغه په تاده منو غاړي فاطمه ابي ماطايدو ریح ان سلايدا فيها دابنا لين پایک عذاب درناک تدمر كل شيء بامره رب حق هلاکی هر شيء بامره رب یا حکم در رب خپل فاسبحو لا یرا الا مساکنهم شلثه باندې داسې چې مل له دې کې د شوا د کورونو دی غونه هغه سلاي هر څه دلدل کل دثا سورۃ قمر لونه گورک دې پسې یا سو سورۃ نورستو هغه سورۃ قمر دی کشي راغله سوه سره وکړل آيات نمبر دی آيات نمبر دی 19 ان ارسلنا عليهم ريحا سرسرا في يوم نص مستمر او هوا تیزک الله یې موږ تیزه هوا په دونه راولې غلا او کوم شي شمن وراتل کنا الا جعلته كرميم هغه په شانتي هغه ذره دره قوم شمن ودا و راغ لکنه هغه به ذره ذره کو به ختمه به هر شی په امر در بخل فاس و فاس وحک کل سما لا یرا دا سشتل کنه نل دکد الا مساکنهم مگر قرون او کنرات تغو کذالک نزل قوم المجرمین دغه بسزا ورکوم مجرمانو تاک ولقد مکننا د موجوده یری کنه و یری گه سمشای تغو له ډیر ما ورکړو اگه طاقتونه غو بچ نکړل تاسو سره خصوم نشته تاسو سره نشته تناټم ما مزریته وګورې دي پښو پښو لاسه ده پښو لاسه ده الله یو غولما لویل طاقتونه ور کړو هغه ما دل دل کړل تاسو سره شیشه ده تاسو سره شیشه ده تاسو خو چې څنډ طاقت نشته زکه ماکه کې تار تفیر علاقه کې هغه تش بیا مانونه د کنا فصلونه نشته باغونه نشته هغه وخت کې هوتس کاړو نو مال دولتنو حکومتتونونه همنو باغونه ونو تش کارونو که نه د کاروه باغو والله دل درسل د کار وله به څنګه پاتې شيیک حکمتتونو والله دل دررسل نو چې چا سره حکمت نه ې بانډو وله د ه به څنګه ب پاتې شي اوقد مکن ناوم تاقی سره منږ هغو تهطاق ورک فی دومره ماغلو ورکی مکن ما طاقت ورکی او غوتک پهغس چېدونونه کې مکرنا کوم في هییک چېنی درکې ما تاافتهغومه وجهنا لګم سم افساارو پیدا دا او ورکلیو منګغو وګونه اوسترې رو په ماغ لالو هم ف د دو تا وګو ولا افساارو هم ولا دته هم ننظرو من چین چې شي ید قانون چې حونه بیاتلله کله چې دوین کارو کو پهتونو د الله تالا په کار دا غګې کاره غستې وي اوید سترګې کاره غ سروونه کار اغسته وي زړه نه کار اغسته وي نو هیڅ फायदा ولا ورنکړه کنه په ځغې اورید وغوډ منی دا خبر اوریدې اے سړون تاسو نمخ کې داسې طاقتور دي چې وي دی ولا قدمه کرناهم پاک سر ورکړو مونږه او ته طاقتونه چې دوم رمادي موجوده او ته نه دی ورکړي کنه دومره لوی له طاقتونه او ته میلاو بیا بچلښنه تاسو وسنګ بچي هغه کندرا تاسو کتلې پہا کبه ما کان به استازون ولکه دم کناوم تا تیسره طاقت ورکړو مونږه ما دوت طاقت ورکړو فی ما په هغه اشیو کې سېزون کې چې نه دی ورکړو مونږ تاسو ته پوهه کې څه طاقت نه دی راکړې مونږ تاسو ته تاسو دمر طاقت نشته لکه څنګه هغه ته مونږ ورکړو هغه بچ نشل نو تاسو په څنګه بچۍ بچۍ ولکه دالک نہ ما حولکم من القرء تا کی سرا لا کدمونگا اطراف استاد تو کیل كي والا من القرا دکل والا نصرفنا الايات لعلهم يرجعون قسم قسم طريق سر بیان کدمایا تو ندی لپارچو گرج حق طرف تا دو منگ زکا ربلول سدی بلول کی متفیدا دکانا في ادیان چتابا کدل نو فائدہ وی ولور کڑی وکانا دا محکانی موجود کانا ندا یولسم شبا منګ دوتان چې غوول امداد شویو د دوی دو عبادت کوو د لپاره چې د دوی بلنه کې خیر دی موږ تو صفیدا راشي برکت راشي الله او فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله فلولا وليمد تو نکړو الذين کسانو اتخذو چې دون الله ولي من دون الله سوا د الله تعالی قربانن قربانن لپاره د نزدیکت اعلی حتن حق روان د دا باندې دوی چې کوم کسانو جوړ کړی چې دا زم سبب د نزدېکټ ته الله تعالی الہ تعالی ہزاران بندگی دی او سبب د نې زیکت اغه کسانو دو بچول نکل بل ذل لوک بلکه هیر شدونه رخصل دونان هم وذارک افکهم عدادت د دور درو خبر وی او ما کان یفترو نغه دو ځان نه جوړی غو الله نو وی دو ځان نه جوړول او ای صرفنا الیک نفر من الجن کدو نسمی کی ندی سبی کنه جنات کو سمشی او ای صرفنا الیکات اکلت واډول منګه سات طرفان نفر من الجن یوم دلد جنن. یو دله د جناتو مصات طرف تا صرف نه وڑولان مفسرین لیکیم کله چې نبی علی سلام بیا ستو شه اسمانونو درازه بندلی شیطانان باندې نشو خته چې وره بتلنه شغله به ور پسی فرشتو را پر خدا دوی سی چل خوشاله چې سی چل اسمون باندې نشه خته شیطان تشکیل کو دو، اطراف کو ګرځي معلومات او کای دوچ ګرځل ګرځدل نبی علی سلام صار مزکو بطن اخلا مقام کې اته جناتو دا خ... واوریدم ابیویر تک معنی دے نستمیون القران غوجی کی خود قران د یستمیون القران غوجی کی خود قران تا ان استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي للرشد فانمنا النبي او یود میمان راو کنا یستمیون القران غوجی کی خود قران تا فلما حضرو کلت نزدشت قالوا یوبل تبعن ستو پتولګه دا قرآن بیانېږي به لستل چې لستل کې وې ثواب نشته ولی اوردل د فرض دي نو فرض په دې عدارانې چیر نو سنتو کې لګيایي مستحبو کې لګيایي نو کله چې قرآن بیانېږي ګوته اورېدې کې ثواب زیات دی به تلاوت کې وې ثواب نشته قالوا او ینستو چپشه فلمه قزيا کله چې د قلاوت ختم شو ولوا واپس للاقومهم قوم قلتامنذرن ير ورکوونکې شو وي یا قوه ا قو زمونه ان نه سه پقینواې دمونږه کتاب انجلله من بعدې موساه چې ناجلکهشي درو د مثال سلام نه مصد دقل د ما بين د موفق دغه کتابونو چې د له مخکېدي تا کتاب کتاب راغل لکن دومره دا چې مثال سلام د زمانې نرسستې کتاب دی بل دا د چې ده کتابونو سره موفق دی یاديحقې رینمی کې حق رفته لا راې مست مونی غلاري ته هدایت کې حقته او ن یا قومنا ای قوم مزومغا جیبو دان یا الله په قرآن اوري کنه د دعوت ورک کنه هغه یو ځل واوري د دعوت ورک اته بار بار اوري د دعوت نور کوي هغه یو ځل یو مثلا لاړ خپل قوم ته تا یو مثلا واوري دا بیان وک کنه یا قومنا ای قوم مزومغا جیبو دان یا الله قبول کیا وک دای چې محمد صلی الله دغه قبول کیا وک خبره و دعوت دا دعوت من من قبل دا دا داوت داوت کوونکه امناي وامن به مان راودي په غمني غفرا لکم من سنوبکم وبختاست گناونه تاسو و يجيرکم من عذاب عليم پله پنهي بدر کتاب ست د عذاب درناک نا واور غره خير خوازه قوم سل لاړل او بيان ورته وکه ابيا وي ورول وملا يجيب الله او چاچ قبول قبولته و نکړه د داعي د الله تعالی دا غت داوت ته قبول نک تو فليس بمهجذن نہ نہ دے بچکی دن کے دادا عبد اللہ تعالی ناپزمکا کہ ولیس لہ من دونی یولیا انش دل پار سوا د اللہ ناسوک مددگاران چ بچکی ولا کافی ذوال علم مبین لغه پ گمریس قارہ کیدی عقلی دلیل پ دی منی اولا ضرورت ان اللہ اولا ضرورت دونو کری دیتا خلاق السماوات والارض چ پیدا کری د آسمانن عظمت کہ ولم یعذ بخلقنا ان اور نش در اولم یا ولم یا بخلقهن ند پیدا شه د دوپو پیدایش نه دسترشه ولم یا بخلقهن ندسترشه د دوپو پیدایش منی بقدرن قدرت والا پدی خبر منی ان یخی الموت اقا ذات چې دا زما کا پیدا کړ دی استلشه نه دی هغه قدرت والا نه دی پدی خبر منی یخی الموت چې ژوند کی مړي بالا ول نه نه والا کل شن قدير یقینا په هر شین منی قدرت والا دی ويوم يوراد الذين كفروا على النار فاقرجمني تشپیش بکریش کاسر پور منی اوبلیش ورتا علیہ صاد بالحق تاس خدا جون نمنشتو کنا علیہ صاد بالحق انبدا جون فرشتیا تاس غد دین انکار کو اتا سووی چی وما یحلیقنا الا وما نحن بمبوسین تاس غد دین انکار کو علیہ صاد بالحق انبدا حق قالوا دوے بلا وربنا, وربنا ربنا ربنا قسمونا کی کنا بلا ولنا حق وربنا قسم دے پرب پر زمون منے قالا دو تو جواب ملا قل فزو ما ذا بما كنتم تكفرون سکی سزا عذاب صاحب داری جتا سو کفر کو فسبیر نبی علیہ السلام تا تسلید فسبیر کلک س... ش کما صبر ول لازم کلک ش بیان توحید لک سنگ اول العظم پیغامران کلکو صبر وقفه مصیبتون په مشقاتون منه لکه څنګه اولو العظم پیغمبران کله کو په مصیبتون او مشقاتون او مصیبتون منه او هانه منو بلغه نوح علی السلام نه نیم سو کال په ګټوشتل شو دی داتور کې هغه په ګټولی ابراهیم علی السلام اور تا غرزولې شه دی اولو العظم ځنه علماء وي ته منر رسول دامن څه ده دا, دا بیانې ده مطلب دا ده فص میر کما صبر اولو العظم منر رسول سبر کوله که سن اوسبر اولو اول العظم پیغمبرانو اول العظم پیغمبرانو ټول پیغمبرانو اول العظم دي او ځنه علما وی نه دا چر نومن تبعیزی دي چې تبعیزی شه نو بیا بیا و یسودی نو ځنه وې پنځه پنځه پیغمبران چې دا اولو العظم دی ټول پیغمبرانو چته مرتبه ول دي لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, هم لا بعض. دې کې پنځه به ټول نو هغه اولو لازم نوح ون والخلیل و مرسل موسی و عیسی احمد دا پنځه چې نوح یو هغه ابراهیم علیه السلام بول موسی علیه السلام بول عیسی علیه السلام نبی علیه السلام دا پنځه دي کنه دا پنځه شله اذن یې وای هغه ام بیا مراد دې ته چې سورت الشورى کې دا وس لاړ کنه تاسو هغه ام بیا ته چې سورت الشورى کې دي دغلق مخ کې وسلاړه آیات نمبر ده آیات نمبر ده ته لږه غالباً ايكم ذکر دي نوح عليه السلام ذکر دي او د رنګي ابراهيم عليه السلام ذکر دي موسی عليه السلام ذکر دي عيسى عليه السلام ذکر دي او د رنګي اشاره د نبي عليه السلام ته په 15 لکانه نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام عيسى عليه السلام په آیات کې کوم ذکر دي داول لازم دي او باځي مفسرین وی صورت احضاب کی چکم ذکر دیم اغت اغول العظم دی صورت احضاب صورت احضاب آیات نمبر دی سات ای کسی دی منکا یو نبی علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسال علیہ السلام دق د که نا دی آیات کم دق دی؟ کم ذکر دیم از انیوی صورت اناعام کی چکم ذکر دیم او مصفارہ کی اغت اللس پیغمبران اغه مراد د تناول العظم په غمران او اغه مراد دی اغه کوم کوم دی اغه دې کې ذکر دي کنا چې ابراهيم عليه السلام اسحاق السلام يعقوب عليه السلام نمبر 85 84 55 ابراهيم عليه السلام بیا ورپسې نوح عليه السلام داوود عليه السلام سليمان عليه السلام ايوب عليه السلام موسا او هارون عليه السلام زكريا يحيى عيسى ايليا عليه السلام اسماعيل يسا يونس لوط چې د غول العظم वला تستان جلهم ا پتا ده همغه وړل د لاره زابونه کان نه هم ګویا کی دو یومې په غرز منې یاره ون ما یودون چې وین دوغه صداګانه چې دو سر داغه لاس شه نو دو بسوي ګومان بکې لم يل بسو الا ساعتم من النهار دو من نهار دو درنګ تیر کړ دنیا کې مگر یو سات خره چ اذابونه وینې کنا به وی دنیا کې هم یو سات تیر کړ دې اوس وی تو چتر حسابهم یک تروت ان شکل قمر انسا طلات ات تم انو سات کاتئی تو اقامت نزید د وکل رازی سمر نزیدې سپیته کال زما اوسله دمرې پلار اوسله دمرې د نیکو اوسله نه اته اقامت نزیدې دا خرانغه نا تیراشی کنه به ودا جنتا ته س جون نخ کاریګي دوبه ګمان کې لمې البسوک لا اسا اتم مینار منګر یو سات ترزیک اته تاسو لوګنه اما یا تسالون سفارانواله بالکل اخری آیات سورت النازیات کاننهم یوم يرونه لم يلبسو الا عشیه وضحاها یا دې ورځې سار ټیم یا دې ورځې بیگاه ټیم اکل زنی دې کې وای روسو مکه زی کرشی دې سورت الطاها کې سورت المؤمنون کې لبسنا یومنا اباذ یوم الا الا عشرت یان الا لبس مونږ درنګ الا عشرن مگر لسره دې کلو ولستر دی وي کلو یو ورځ وي کلو یو ساعت وي کلو یو سار و بهګا ټیم وي بلاغ رسول لیکنه دا د الله تعالی طرف نه فهل له للقوم الفاسقون نو برباديږي هلاکیږي مونږ را قوم چې نافرمان فاسقان وي الله دې